Slavotovia a 173 a fiilor împărăției către Arhereul cel Ceresc. Aleluia, slavăţie, Doamne, să-i stoase, Arhereul cel Ceresc! Te iubim și ţi mulțumim, fiindcă tămâia rugăciunilor noastre de pe rugul buzelor noastre a curs și îngerii tăi în templul cel Ceresc cu grijă au dus. Aleluia, slavăţie, Doamne, să-i stoase, Arhereul cel Ceresc! Te iubim și îți mulțumim fiindcă smirna imnurilor de slavă, când jertfelnicul de iaspis îngerii tăi au pus, când scaunul tău de domnie peste țară și neamul nostru l-au adus. Aleluia slavă ție, Doamnei să-i stoase, cel ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum tu prin cruce lumea trupul, și demonii ai biruit tot așa prin jertfă prigoana și necazurile cazurile noastre aduse de fiara roșie ai nimicit lui slava ție Doamne Iisuse Hristos reu cel ceresc te iubim și ți mulțumim fiindcă îngerii tăi rodul de mucenici secerați cu plumbi l-au adunat iar pe ucigaș în teascul de foc al Iadului i-au aruncat Aleluia slavă, ție Doamne să Iisus, așa reu cel ceresc. te iubim și îți mulțumim, fiindcă vremea sfârșitului să nu fie sâmbătă sau iarna ne-am rugat, așa cum Tu ne-ai învățat. Aleluia slavă, ție Doamne să Iisus, așa reu cel ceresc. te iubim și îți mulțumim, fiindcă venirea Ta să fie în sfânta ziua Ta ai rânduit, ca semn că legea iubirii, dreapta Ta mânie a oprit. Aleluia slavă-ți, Doamne, să-i stoase, arhereu cel ceresc Te iubim și îți mulțumim, fiindcă cel mai mic să fie cât o mie, și cel mai neînsemnat să fie cât un neam însemnat, prin noi ai arătat. Aleluia slavă-ți, Doamne, să-i stoase, arhereu cel ceresc Te iubim și îți mulțumim, fiindcă în Lumina Lina Sintei Slavei ne-ai îmbrăcat ca semn că ne-ai binecuvântat. Aleluia slavă ție, Doamne, să-i stoase, ceresc te iubim și îți mulțumim, fiindcă nu judecându-i pe alții, ci pe noi înșine ne-am judecat. De aceea, osândindu-ne, pe noi înșine ne-am pocăit și ne a iertat. Aleluia, slavă ție, Doamne Iisusei, Ar ce ar ceresc, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin sacrificii, dani, post și rugăciune de păcatele noastre ne-ai curățat.